بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الله نور وعنوان فندروي Po tani pretendim të aford na kërkojmë do të datat e bekimit të Allahu qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familen e tij, shokët, adat ashtat të qëndikën rrugën e tyre ditën ditën në fund të kësaj bote. Tanë Lazar do të vazhdojmë të ashtohet me lenë Allah të munduar me njerëzit më të përzihur, njerëzit më, më të mirë që kanë shkëlqim në fytyrën e tokës. Në ata që Allah xhalle wala i dërgoi mëshirë për njerëzit dhe i bëri mësues për ta Andaj, si kërë që kemë përmendur, ne kemi shumë qëfar të mësojmë nga Peygamberëtë Allahu të Barakotala. Pasë që kemi përmendur se Allahu të Barakotala i ka cilësuar me dhije, do të ajë që i ka qertifiku për të qitë mësus është Allahu të Barakotala, nga se Allahu të Barakotala ju ka dhëndhije dhe ka konfirmu sa ata kanë dhije dhe ka përmendur se dhije, tyre është ajë që realisht ju duhet njerëzve e pas kësaj kemi kaluar dhe kemi folur për aspektin e ndikimit të ksoidie në sjelljet dhe qëndrimet e tyre në përgjithësi. Andaj kjo është një tendencë e duhur që njeriu posa të marr dije, kjo dije të shfaqet në edukatën ti, e tij, në sjelljet e tij dhe në reagimet e tij në forma të ndryshme. E kurimi të edukata, atëre po dyshim se edukata kryesore njëtë në jetën e besimtarit është tjetë i edukuar karshi i Zotit ti, që nëmë kuptonë të dinë si mësivë më Allah në të vare këtala, si me reagu në sitatët dryshme karshi i Zotit ti, si me komuniku, si me lut e tjera. Dhe kemi marrë njësa shemë nga Korani, ku Allah Gjellera përmenë, se si kanë qenë pegamber të Allah të edukuar më Allah në Gjellera Gjellera. Edhepse, këj problem të nërruzër, është problemi këhëmat shumë, dhe gjithmonë, Shka ku i gjithdo devimi, shka ku i gjithdo lejthitje ka qenë mungese edukatës njerëzën mellantë të varë e këtë alënë. Në formë ndryshme. Qoftë dhe me thonë tërgimi një mungeset edukatës kërëshi, fjales e ti, kërkeset e ti, caktimive të Allah Gjellewale e kështu më radhë. A në kjo për edukatën mellantë Gjellewale, pa dyshim se e, manifestohet në formët ndryshme, në fusha të njëshme tjetës. Unë dhe të vazhdojë dhe sëtë me lëna të madhënuar të osilë dhe të shambut tjerë nga jete e pegamberve, në lidhe me edukatën e tyre, ma Allah në gjelë levarë për të poa, reagimet e tyre interesante në situatët nërëshme. Parës të të kalujem pasaj në fushet e tjera, në shambut e tjerë nga jete e tyre për atë që në duhet neve. Këmë përmendur dhe më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Në Musa alayhi salam, me Isa alayhi salam, dhe në fund pat dëshëm me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kemi aluduar për kët pak në dersën e kaluar. Musa alayhi salam është ka ulul azm, nga pejgamberët e përzjedhur. Këto pejgamberë të përzjedhur, po janë pesë që janë domethënë elita e pejgamberëve. Ajkë aty në nga ta është Musa alayhi alayhi salatu wasalam. Musa alizmi ka shumë raste Ka shumë sitata kër është të regu me të vërtet shambull i një njeriu të edukuar me Zotë në ti. Si ka komuniku me te, si e er si në sitatë të saktuara, e kështë të më ratë. Nga të të nërëzër, njeriu njetën në e përdyshme nëngacmohet në format nëndryshme. Ma nëngacmohet nga sitata nëndryshme. Qoft njerëz, qoft rëthan, qoft problem, sprov, qka të qoft, qëta këtu e nëngacmime. Dhe në gjitha këtu nga të minë kërkot në një që të ketë ragim këtum, që të këtu, që përragan. Dhe në gjitha këtu ragime rejistrohen. Pra ndaj, Allahu Gjallahu Ala uh, shikon robin e ti si përragan e i në formë ndryshme. A është ragim i edukuar, apo është ragim i përdukuar, lë në luqtë. E kemi një rrasë kur Musa a.s. ka një takim të veçant më Allah në të barakot të ala. Kura thërëtë Allahu Gjelewala që tje jabë të vratin. Nën në posë të kalojnë detin, pas ta i vendosin ben i Isrit me një vend saktuar, dhe tash më është mëse e konfirmuar se Musa Ali Samë është të tërguar e Allahu të ben i Isrit shkotuan nga faraoni, tash i duhet një uzuës. Me që kam e tu? Nga shkotum nga faraoni, po e vërtetër. Po tash farruge me njekë, qëfar të bëjmë si të organizumitën tonë. E përkëtë Allahu Gjellera thiri Musa a.s. që t'jepë të vratin Dhe shkojnë në kodrën turi Sina Kë Allahu Gjellera i foli Dhe kërë Musa a.s. me përkët a fërsi me Allah në të barëk vë ta'la Nësi Allah i foli të direjtë për rejtë Va kellëmë Allahu Musa të klima Dhe Allah i foli, foli Musa i të elsam I ka folë Allahu Gjellera Musa a.s. me ka dëgjuhe Allah në të barëk vë ta'la Pas taj të nërozër E... Uh, Dhe ka dhonë të vratën, në formë të plakëve të shkruarëa. E kërë ka pa Musa, alëzumë këtë aferësi me Allah në gjellë në gjellë alëhu, ka lakëmuar të të bënjë kërkes. e kërkjesë. E ka thonë, Rabbi, eri një ndhur i lejkë, o zëtë, më mundësë me shambul, a, njerzve, të pa. Kërë pa me dikonë, kërëje për shambullë për njerëzëve, kërë ki qefë shumë me pasë aferësime të, dhajtë evë një mundësi më aferu me të. Apo, fyllën kërkesa jo të parafërsi mushtuafë. Pasë po, të japaj një mundësi, ti e kërkan mundësinit dytë. Normal, nga të qemë muafruafë. Edhe Musa e alëse më Allah në gjallole. Edhe një mundësi më komuniku me ta, kërkaj një hapë matutje. Ta është po, u në fulla me ty. A ka mundësime të pa? Ishte kërkes e Musajt a.s. E Allah u të barë të rekë për shumë këtë, edhe thotë, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك بصعدي موسى عليه السلام نصكتين وذهبنا الى كمتوار نكون ده وندين دوار ويفول يا تي زوتي تي قال ربي أرني أنظر إليك فأو ذات ما موسى متى قال لن تراني الله قال نوكي ممكن من باتي مو ولا كني انظر الى الجبال فان استقر مكانه فسوف تراني يا باشكرا قدره نصي انا مبيتت ناتبن ان يستقر مكانه مبيتنا بنه قدر اثر الله ثافه تراني كي منسي من بطي فلما تجل الرب للجبل جعله دك وخره موسى الصائقه لا باس يشفاك الله القدوس ومثتي الله جل, جل جلاله اترى قدره هو هي بلون كرا باكت مثتي كت منيت الله تبارك وتعالى Musës i ratë fiktë, nga sitata edhe nga gjënjë qaj, u gjënë të. Fëllemë më e faq, kale Subhaneke, të bëtu i lejke, wë anë awëllë lëmënin. Pasa u këndelë, dhe u këthive të dhja, këto është e i ragimi të i durë. Qëkënjë të në nëzër, për asët të shpjegujmë si kërë agu Musës alë isëmë, edhe pak tjetuj me gjendri në Musa i të rehisënëm. Kërkesa Musa i rehisënëm nuk është e kërkes e pazakonshme. Apo? Apo ishte e, k e pazakonshme. Dikon që i e dënë shumë. Dikon që i dëmë e kënë afërme te. E dëgjënë duke fullë. Kërkesa e radë së lashtë. Me e po. Apo? Nuk është e që e pazakonshme e pazakonshme e hiqë më pak, mi thonë, sa ishte më katë. Mi thonë, ka bu gjina Musa Elesham. Mirë, po, ishte një kërkes e Musajt a.s. e cila tërganë të një lej mungeset një huris. Musa e a.s. nuk e ka dit se Allah u ndunja nuk shihet. Të. Për një shë, Musa e ka dit se Allah u gjallewala ka mu po. Për një shkyshte me kërku kërkes, në muonë të paralizushme. Apo? i përse ka disë në du një nuk shijet Allahot e Varekotana. Dhe ka kërku një kërkes realisht nga qefi ti, në munges e dies. Dhe korëzhuar tha, subhane ke tupë tu i lejkë. Subhane ke qkejbjen, o zot ti i pasin nga gjithë dhe mitë. Dhe në për mundësia me të pa ty nuk është përshkak të je, për është përshkak Për shkak meje, unë jam i dopt, unë së të përbaloj të datë këtë. Unë bërë një kërkes që është për te mundësive të mija. Të pëtu i lejkë, o zëtë me falje. Që kërkojnë falje për një kërkes që në esenë që është begatit dhe shpullim. Me po Allah, është shpullim? Po, ditë në gjykimit dhe shpullim. A në qatë shpullim që i besimtar kanë marë ditë në gjykimit, mu së alë të me kërkojnë edhe këtë kërkes u jash me e bo përshka këta fërsis ma të në gjallë e valatën e ku është të gjunaj që mon tup tuj lejk tup tuj lejk dhe mon kërkaj fale pëse kërkoha diqka që rralisht në të bohët në njavët o anë e u valin mu ujin dhe unë jam i parin nga besimtarët që në atë ku i nështruhem këtë dhijes e prëne këtë dhijetë Domthon, eh nuk vazhdoj me kontestim. Po mund sa mo zot veçmo. Po sikaj zë kërkujt. Apo kanë njerëz domthon eh edhe një të përditshme, me, me njerëz saktuar, i thuat diçka, vazhdon, domthon, kem kër, gumulian kërkesë saktuar. Kur thuas se nuk bëhet, është edhe pa edukate. Apo, as edukata kërkon që të mjoftuhesh me përgjigjen. Nuk bën, nuk ka mundsi. U krypuna Insistimi një rjutë për me e thyë këtë konfirmet, këtë përgjigje, është me petë dukatët. A nëjë mu sajë në nuk insistojnë, edhëpse, a javlen e me insistu? Koptim, të arritit javlen, nëjë që nërën me ratë fikë të ani, me shtëshojë Allah pëta. I për po, kjo është dukatët e malon të barë të aran. I tha, len të arani, nuk më shë, murë fundë, murë fundë. Nëse Allahu xhallahu do thotë kështu, ka marr fund. A do nuk duhet njeriu që të kalon për te vijave të vendosura nga Allahu xhallahu, po ndoshta. Po asnjë çka, po po duhet po ku apo kështu më rrot. Marr fund, lënë t'rani. Nuk hi mund si më pati. Me skuadra nuk mund nuk po të më i përballu më vështirë se Allah te varta. Çish po vollonte? Andaj kjo është ragimi me vërtet që tregon i follloj edukatët e mësoj të alësën më allan të varë këtë halë. Një loj sëqillët e durë të, dur të robët më allan gjellë gjellu. A një me kjo në duhet një në kësaj bëtë. Kërë thua të, të dhe qëka jo, mori fundë. Kjo një me bëtë kompromise për shambull në gjithë të ndaluara. Ose me bëtë kompromise në obligime. Obligim është. Ose e ki obligim, ose nuk e ki obligim. Nëse nuk e ki obligim, Janë këto ku është e përmësukon obligim, a janë nga këto kategoritë jësë janë, atë e këtë obligim, nuk mëna me shtu kategoritë tre, janë kategoritë për shambull, a janë të caktuara kategoritë e njerëzve që lirën nga gjërim, a janë caktuara, po, a mund sëmë kategoritë, tash shtesë në, nuk mëna shtujmë nga, no. oma këna rabbu kënesia, Allah o thotë, Zotis Haran, do të ka ditë, Së këmo aksi kategoria kjo citate, me se ka përmendën mur fund sjetin këtë kategori. Kjo edukata e besimtarit me Alloh Xhelalullah. Me fenën e tij me shpatullti me kërkesë këtu në rradh. Dhe kët kët kët eragim të tur namse për gambat e Alloh Xhelalullah. Para se me kalu më kaluon çdo kërkesë me tutje. Para se më kërku para se më ka një çdo vepër për më tjetër. Edukata me dijen, edukata me pasporën me Alloh Xhelalullah është primare. Është esenciale. Së kërse ka thënë, Ablajvën omeri, r.a. anu në kone përgambirit s.a.s. Së parë jemë sënim, imanin pastaj Koranin. Imanin kuptimin e edukatës, kuptimin e dëvëshmërisë. Pastaj Koranin që gjente, gjendje, të gatshme, të pregatitë për me marrë fjallën Allah të barë e këtala. Po një një që është i petë dukum me Allah të barë e këtala, edhe i thush një urën, fedhe me kontestuaj, për dhe në të flegjerat saktuar, atëlat, dhe më ronë nuk janë jan të reguës të një imani të shëndetëshëm, Allah në ruajtë. Shukane për shemblë Isahu Aleyhi Sallam. Isahu Aleyhi Sallam nga pejgamberat që, dhe më thonë, njerëzit kanë të rilu shumë gjëra rrëthi, dhe më ronë e kanë keqëpërdorë misjone ti, e kanë keqëpërdorë emne ti, në formë ndryshme. و الله جل جلاله و امر يوم القيامه عيسى عليه السلام ذا بيت سيكثرت الله جل وعلا اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله اقر الله جل وعلا يثا وانت تثوت يوم القيامه عيسى عليه السلام عتي وكثون نيرزوا شكو شبيجه قال الله منهم درسوا مليون نيرزوا Miliona njerëz me një në nanë, duke për të nduar se kështë në kemësuat, miliona miljard, njerëz, miliarda njerëz. Dhe këtën se Isai është ibiri zotit. Allah Gjallatë, e hëndë të kultëri nësit, të hithuni, vë ummi e ilahini, minun i la. Aty ju këtën qëtune njerëzve, që ty dhe nënën tonë me të hynizu, me nëngritën në bini, bini njerëzorë, Dhe me të adhuru posmeje, aty ju ka thonë kështë njëzërë. Si është ragimë mund, sa sonë. Këmë me thonë, ju s'ju kom thonë. A kështë me qenë ragimë, mënaj ju mjaftu shumë, ju s'ju kom thonë. A ju ka thonë, ju s'ju kom thonë, kaqë. Për ka mërë të allahot, nuk janë kështu. Ata edhe kanë ragimë edukativ, por edhe e shërëzojnë gjithë situat për manuallon që dhe gjallu hape. Për në shikaj njësi kërse Musa e Alejsham Një burim, një shkull, një edukat, një formim Njësi, mu, një, njësi Musaj e Alejsham Edhe Isaj e Alejsham Subhanake Ma ye kunu li En e kule ma lejse li bi haq In kun të kultuhu Fëqad alimte Subhanake Tërga saj Ti të i pasin nga gjithë dhamet Unë të komandu gjithë mund ty Unë të komandu gjithë mund Nuk më të konë mu me thonë dhe qka qka sërte përtit. Në më nënë, tim ke zgjith, pejgamber, tim ke qënë mision. Nuk më të konë tash mu, mas i më kenderu e më kemsu, nuk më të konë mu mu si idhë në kështu. Nuk më të konë mu me e të ratu misionin. A shikaj qëfar që formimi duhet, në nërëzër. Hadënë zbërtja pak nivell pak ma tullt, pejgamberit. Pa shamull, a... Si kurse edhe, ose të mojmë një vetë pejgamberit, pas të të izbrizën pak më poshë për neve. Kur e, u jashtë Jësuf a.s. në palatin brëtënor, që të bënd të atë vepër në keqe, të ndytë, qëfar tha? Maha dhe Allah! Se kësa të të po blëndë, po, po, po, po, mazë Allah! Zotë i mëse boftë, kur? Shë ka përën këtë puna, përën? Andaj shikaj isa, përën e pejgamber, unë të mësime, Ado më thon këtu, jasht të kanë më këtu. A mund të më nikët edukat me mali për për të përditshëm edhe? Përshëjam kurimi situata të saktaura. Kur mundesh përshëjam me pergoju me fol kaç, me bokaç, më subhanallahu. Shumtë kanë më buën këtu. Në këta kanë në këta kanë iman i them me bën këtu. Apo në këta kanë në këta kanë msimim që komar më bën këtu. Në këta kanë. Pandai Duhet njerëmit të m'konin të përgjithshëm dhe të edukuar, këshih udhëzime që Allah ja ka dhënë atë. Allahu ka uzu e po bën kështu të kusht edukata. Para se me kompresia juridike, a dënohesh apo nuk dënohesh, para kësaj është një është një pengesë para kësaj që është shumë e rëndësishme. Nuk duhet kët pengesë man luhet në kozon. Ase shpërndajësh kët pengesë, kët barrierë e largoj. Pengesën e edukatës, turpit me Allahu Xhela Wala kalojn direkt tek aspekt juridik. Aurtharam, sa urdënimi, por thamë vjen diku, po çfar dënimi ka dikurçi bën kështu? Rregullt e ka dënimin, po a ka diçka para dënimit? A ka ne bariere para dënimit? Këta kanë më dos bariere para dënimit. Edhe para shulimit, edhe këta më Allahun që laula. Turfi për Allah te para këta. Ai son të kan më thon kështu. Yah ibn Muad ka cin pezitor me të njëjtë. Edhe njerëz dëvat shumë E ka nga tësmu një një një shumë ka që i ka provoku. Ka nga tësmu shumë ka që. E i ka në thonë, pëse nuk pja këtënë? Ti më një shumë këtënë? Ka thonë, limë e talëb në le ilme i dhenë. E pëse këne kërku dhije? Vecë mes me ranë që i si nivellet. Në në këmë kërku dhije, ku marë pjesë ndërës, ku më shkua atje, veç mes me boqë kështu. Nëse bin qëtë nivell, atërë, që, që ku më mëne? Nuk me kon rriun me kon takona un fardezi mar pjes un celi allah dhurajuna s'm takon mu kjo eshume dukote madh rezagim i i sojtas nuk takon mu pastaj shikoj se thot in kuntu qultu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antallamul ghuyub mos per s'm takon me thon kët pun pa do zot Ti e din çka më thonë. Nga se ti e din çka ka kë në mua, u nuk e di çka ka atë. Inne ka nta'lamu lghuyub. Ti e di çka ka gjëbin fshehën. Nuk e diunë. Andaj nuk po nuk po e distancojm pe tyna për shkak të ato tës. Po nuk më takon më thonë mos parë më. Tha që ka po përdendojnë, së më të ka në mu. Unë e ka më anë në tokë, njërënë me krymë besimë, e pasaj e keqëpërdurit këtë pozitë, e thëmë njërë dhe njëkumë një mu, se bajnë këtë punë. Po adhënë qofë se ka ndodhe që ka pikësoj. Të edhin, të edhin që ka më thonë në. Se të edhin fjallët e mija, të edhin shpjetët e mija, e kësimë në ratë. Përne, shikone këtë p cilësit Allahot, lefdim dhe Allahot, madhim dhe Allahot, në përdigje, që këtë kjo përri ka bujt në më konë, ju, s'yë kom të thonë, në ka qësa përta. Ema, nuk është ju, edhe nuk është përri një si kurse, për shënë mbë, flasëm jetën i përdishme, po fletëmë Allahot të përra më fërë. Pra në si kurse i kam pësut për i kamerë në sahabët, kër i kam pëyd, në sara se për i kam A edhe një jo, rëmën il muflis, kësh është i falimentuar, a edhe një jo kësh është? Rësabë në honë, vëllë, na Ka dhonë, ka një përgjigje, e betëm i bazën aspekt gjuhësor, ka honë El muflis u indëna, të na, i falimentuar në që përën, na qërështu edhim Jonë fej, të na, po Ama kur ka qenë situata përfen, që ka honë Allahu e rasullu alëm, Allahu e dërgore të jedin mësë mirëm Që ka këra gjemi dhurë Në njësë di, di. Po e di, poveq, nuk është qërte veq me dhëmë përgjigje. Por që është është edhe me shprej identitet, me tregu formim. Allahu edhe nësë mirë, Allahu gjennë në valam. No, me fëse që përrendalimin mes a zemi me dhëmë, jo po, edhe mes a zemi me dhëmë, Allahu edhe në nuk e dhëmë, Allahu edhe në nuk, nuk e dhëmë, Allahu edhe në në këtu ka nuk e dhëmë, të të dhëmë, ka përgjigje. Po ka më shumë së përgjigje, nëse ka mëdhënim dhe Allah të varë e këtë alë, edhe ka pranim të dopsis, të ignorancës, të varfnis për lëngjën le uala. Kjo është më madhe, kjo është më janë altë. Për shambullë, nëse të vetë dikush që është majhë dikush, nëse të kamësu dikush për dikushka, si bjen këpunë, të i mu shumë regu, për i këshusht në të të të të të të të të të të të të të të të A ko mbi kët përgjigje? Po. Te na kem thënë çfarë sot? Jas ma nol. Edhe është edukat, edhe është përgjigje. Pra mbi zdë përgjigje ka, përgjigje më të mira, më të mira thotë. Dhe përgjigjet më të mira i kanë dhënë kohë pejgambert Allah te barekoteh. Nëse kanë qenë të edukuar ato. Ka qenë të sëlsë me Allah te barekoteh. Pastaj shikojnë Musa i sonë sonë si edukator me Allah dhe Lewana ato. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ضمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك أنت العزيز الحكيم نكيكم ثون تيتر Nuk i këmsu me tjetër, pos ma që më ke urnut i më kemsu tjë zëtë. Që më ke thonë, tim ju thonë, që kështu i kom thonë. Edhe, sa so kam qenë une gjallë, prezent me ta, përqa situatë, jam dëshmitarë. Që ka kanë thonë pas meje këta, tjerë bëkjurësit tjë në. Tjetin që ka kanë thonë mas mire ato. Nuk e di unë e ga ibin. Nuk dihën që ka ndodhë mas meje. Nuk e dihën e që ka ndodhë mas shkuarës timë. Nuk dihën, te dihën o Zatë. Unë i japi për gjithësi për periudën që kam qenë mes në tynë. Nuk i kom thonë tjetër pas që ka? Tim ke thonë, tim ke më zhuat. Në këtë dunja që shtë kom e pro. Tim ke thonë që shtë i kom thonë. Pastaj, kërë dëshmuat se është shpifje, kërë dëshmuat se është trelem, Nuk no është të vërtit, nuk no të qëndërëm pasa Isa a.s. Qëka dhe Isa a.s. In të athibhëm, fa innum ibaduk. Nëse i dënan, janë rabë të tu. Ti rabë të tu i dënan. A të ti ki ndurë këtë. Ti fuqeshëm, ji drejt, ji urtë. In të athibhëm, fa innum ibaduk. O in të gëfirlë lëhum, nëse jë ufalë. Shë këta është, zakonishë nëse jë ufalë, në Koran karë, Kërmënd falja, sidh është dash me përfëndua jeti. Fe inë ne këntën gafur e rahim. Ti e fale dhe imë shërshëm. Po të kishtë me përfëndua jeti qështët. A kishtë me thona, a përshën? Të me thonë, e ka përmënd faljen edhe e ka thirë Allah me amën e ti faljes. A kishtë me qenë përmbyllje e duhur e këti komunikimi me Allah ala, në gjallë e wala? Në nështë asë i pas një dhe pua por isaezu nuk tha inne kan ta el ghafur rahim. Tha inne enta el aziz el hakim. Permandja mentet el dhaja el wala. Jo jo zakonisht ky am nuk vjen me falen kur pos nrroze specifike. Kur permandet folja zakonisht permandet amne allah el ghafur ose tawwab ose el rahim falas pranusi pendimit i mshirshëm. Kta permandan. Do se el aziz është i gjithfuqishëm, i gjithporshtetshëm. Emna që, që Allahot, Allahot të anamna të shpërfaqim madhsinë e Allahut, fuqinë e Allahut te barekuta ala, sundimin e tij. Dhe ky jam po por do tek falja, në aspektin e jashtë nuk është bash, nuk është bash e lidhur. Pse e ka thonë këtij Saleh sa? Pse s'ta the falës? Shekaj duke qautim Allahun te barekuta ala. Duke qaut që të gojë se e një Allah që lloju. Të thuhet falës i mëshirshëm është në dënjë. Kër njështë ka mundësit, dyrë teubë, e teubës e në qilë. A po, ndërja Zotë, jep ju teubën, shtyka teubja, falja ju, po, kësë po. Si kështë ta Ibrahime, në dunjakur i shtapëtën, për falin. Po me që ka marë funë gjithë shka, dhe është tash situatë, ku Allah është i idhnuar ndaj rabëve ti caktuar, që i kanë shpalë shake, partnera, arëtake, grue, kështë më ratë, i shtu idhnuar. E situatat të këti situata të, të, të, të, të, të, të rrimi, që këte kamo parlo në të barë këtëra, përmendët ti o Allah i gjithë fëqishëm i jatën. Edhe ti urtë. Edhe në qështë i dhenën, është në urtësin të në tëne. Edhe ti i gjithë fëqishëm. Në më në këtë rastën vëzër, nuk kërkot, nuk kërkot mshira, po konfirmohet e përsia dhe fëqia. E ti Allah i urtë. Ti edhe një që ka vë në ta. Nuk du mendërmërcuon atash. Po njerëz që dërin kët nivel, dërin kët nivel kanë qenë të pædukur me ty. Nuk du mendërmërcet. Nëse të thuhet gafur, ose ti e falës, është në ndërmjetësimin. O faljë ose ti më shërxh, o ndërmjetësim. Por në situata të kritike, nuk ndërmjetson situatë kur nuk ndërmjetësohet. Nuk kem. Ai thonë bazë, ka ko, ka se to da kopshamo njerë. Mirë me nërmetsu, mirë me pëmiri. Ka situata zba në përzi. A situata është e ndikshme, është këtike. Siko që, ka ndodhë me pejgamberin sa dhe felem, kur ka qeni hidruar me një situatë saktuar, edhe ka vendosë edhe gratë e ti me i, me i ljargu për vetës jete. Edhe. edhe ka vendosë një sabët e dera, kur kur është nëmës me i jeqë. Astë në përj sabët e s'ka shuamë. Nisa kardomeri, ka qenë jashtë, ka qenë për zendë. Në kur ka pas situatën, ka do më shku të e pejga meri, së so asë më për po qenë për ndohatën. A dhe im të në që njërë, me paset dukatë, me ditë të pas situatën me ndërhyj, me ditë kur me kërku falje, me ditë kur me kërku, uh, për shambull, uh, uh, uh, ndërhyjrit saktur e kështë të më ratë. Në kjo është tregujës i njojës që ka pas i së asënë për Shkurtimisht dhe mund për Muhammedin s.a.s. Sa e është shembol i me imal për këtë qërstje dhe qëta që të klasin për te është, dhe me thonë, me që është shpaluisë asoj që e dim kuptim të përgjithshëm e që pas taj të njëjmë në kuptim të përveçshëm. Mirë po për pejgamerin s.a.s. Pa dyshim se ka shumë shum ajete, ka shumë hadithë që të regojnë se si pejgamerin s.a.s. Um ka qenj edukuar malon të barë kotala dhe nga dukata e ti me Allah ëngel Lohra ka qenë, më dëstia e ti dhe parullet një dhe Allah të Barakotala. Edhe, për shambull, Ajshë, rrëndilat e Allah më përmën, se kur ka ndodhë për shambull që të përketsuat moti, të vinë në ra në zeza, në ka po përketsuat moti, vinë në ra e nuk dhe në këmë rashi, e së këmë rashi. Këso e ra ju ka në ardhë Poplet të hudit, a Lisam Adit. I ka nar rapi largut, e i ka kërsnuhudja asën, po i vjen dënimi Allah Gjellës Gjellalli huafë. Ata konë, ha, dha a ridhun mumtiruna. Ka nja, këtë nra që të arpinë shi, faat dënimi, këtë kamen gjallë tukën, kamen mjilë, pësat mundëm. I po, Allah Gjellalli haë, thët, në këto reka qenë dënimi Allah të varë dhe hëndimi tje. E dhere së nuk ka ra shi, Subhanallah, thët, Aisha r.a Pejgamberi e sasanim ka hyng shpi e ka dal. Atë sikur dikur kuron ciklat si dënga po vakia, kërkon ngarkesa aktuar. Nuk di çka po bëmot. Kta njerëz Allahun më po mohojn. Tanë po bëjn këto. Tokë të bon begati Allahu që po na qen. Ai na fënëruas. Çdo rreka e ka e ka e ka shqercu pejgamberin e sasanim sahtu vall çka po ndodha. Ashtu dukat me Allahun xhallora që më e respektu Allahut shenjë që dërgon. Kjo është pjesë e pikës. Allah një, i qenë një dhe shenë dresht, edhe në kuptim kolektiv, pa edhe në kuptim individual, qenë shenë shenë caktuarat, jenë situatë që nështë a ke mujtë me dekë, jenë situatë caktuar që ke mujtë me pësu, jenë situatë caktuar që e shenë qive që Allah për të një manë. Njerë ragojnë ka shri kësaj përkrahje, me thjeshtësi, me normalitet, që kurse du ma me kondi që ka shumë, anë një që të me thonë, e këto shenja, tekti ndryshimi të kësaj begatie të ruajë nga dënimi, nga mundësia shumir, edukatë. e mundënue. Pejgamberi soni ka dhënë shumë. Është sill ndetyne me edukat. E edukohen ka sot ka kërku për ulje, frikënde Allahut kërkim falë këtu si në radhë. Ka kushtin si ta ta në ka sill, be arrogante. Të Allahu shaja dridhet të na tok, do njerëzit gjithë të smuni për hapën dhe njerëzit thosë se saanc po ndodh. Tu saazë skap andaj kur njëri ne prek edhe materializmin i madh do njëoja edhe njërin atëra e kanë një izolim kuptim negativ shëna që vin nga Allahu xhallahu nuk i lënë shajtia atje andaj pejgamberi ul në këtë situatë kur vin shëna të caktuara Allah të Allahut te barekuta ala begativ janë ose ndonjë shëje që mund ja Allah të jetë dënimi i Allahut te barekuta ala ato kota besimtar tash që të parauni të ketë frikë për vetën e tij edhe e të aletëzën shenën si duhet edhe të, si të këtë thrikë për veti e jo që të thëndë për tjerët, që ka për bojqë, lejë tjerët te këshurëve të në tonë, a thuhë valë nështa këtë dërinë vëndë për të jafëm nuk di një të përkën vëndë e dërinim, nuk di në përkën e që në la dërinimin e përse ne a për dim në sen që la dërgonë dërinim për të keqët për keqët është të shumë lojshme është e shumë e shme anë kur kanë dốtë thërmetin e Medinës nkon Omerit është dritë Medinë nkon Omerit është dritë Medinë ka pasur më atë Amerika do i parë njerëz që ka thon oj e juën nas oj njerëz nëse e dë njerëz dritë vetë dhe unika pikturit ja është për shkakmeja ja është për shkak tyuve çdo kufshin podol pikturit se ka thon çajin të bojë e unë unë i devash me këto gjëne tlia ja ja ozo zenoja që duhet la kuricien çu so ka që ndoshte keq se ai po da zilia mës mës ne është të keqja po e përgoj mësi keqja do kish të keqja e po veten ton timë ku i devotsh mira ato ato gjuna qort ato e kanë vetën ne kenatonat ti ke rdos obligime caktuar po iki do gjuna e tua ndaj kërr do godot me dhanje lavra mës më po vetë ne për si më vetë pëlqim po më ul kukun pa pasnik mës boll për mua mos doshtë on se kem ha konsa duhet. Mu Allahu m ka uzuë kët, ose se ka shpordos sa duhet. Allahu na fal. Ekse merat. Kjo është edukat më Allah që në e latë, me Allahun që si laç Allah në ka pse pejgamberi të Allahu me ragun forma ndeshme, që dimë si mos i lidh me Allahun që lavazh gjithmonë me mëndnim, me nështrim, me përulje, adhurim ekse merat. E de tall tekse edukate, do ne do vazhdojmë të shpalosim inshallah edhe takime të tashme, duke filluar nga edukatë në përmendje të Allahut, të adhurim me përulje kështu merat, në forma tëra që të shohim se qëka në mësejnë pegambert njënë me këtë qështje më dhore të raporte të tonë me Zotën Gjellë Gjallumë. Zotë ishë problevë të ndroftë në bëne allatë përzgjatje, allahu Gjellëone hu Zotën në rukë dhejtë, allana për në gjenjën tonë, në dhashtë allatë dukatë me Zotën Gjellumë në fëllemesh, pas të edhe ndërmet njeve këtë dhë një njëve këtë dhë një një një një një një një një